Так ми і зробили. Як тільки машина зупинилась, я вискочив на вулицю і став на голову на газоні. Усі мої ключі повивалювалися. Я так їх ніколи і не знайшов. З криком ми забігли в будинок. Роланд Мейджор стояв біля дверей і обороняв вхід у своєму шовковому халаті. «Я не дозволю подібних збіговиськ у квартирі Тіма Грея!» Що? ми всі закричали. Був цілковитий хаос. Раулін свалявся на газоні з одною із офіціанток. Мейджор нас не пускав. Ми клялись потелефонувати Тіму Грею і дістати дозвіл на вечірку, і також запросити його. Замість цього ми знову погнали по генделиках у центрі Денвера. Несподівано я опинився посеред вулиці, на самоті та без грошей. Мій останній долар теж зник. Я йшов п'ять миль по Колфаксу до свого зручного ліжка. Мейджору довелося мене впустити. Мені було цікаво, чи Дін з Карло провели свої душевні бесіди. Нічого, дізнаюся пізніше. Ночі у Денвері холодні. Я спав як мертвий. Розділ 8. Потім усі взялися планувати грандіозний похід у гори. Усе почалося зранку, разом із дзвінком, який усе ускладнив. Мій давній дорожній товариш Еді. Вирішив мені просто так подзвонити. Він запам'ятав деякі імена, які я згадував. Тепер я мав шанс забрати в нього сорочку. Едді жив зі своєю дівчиною недалеко від Колфакса. Він питав, чи я знаю, де знайти роботу. А я сказав, щоб він зайшов, вирішивши, що Дін знатиме. З'явився Дін, поспішаючи, поки ми з Мейджором на швидку руч снідали. Дін навіть не хотів сісти. «Мені треба зробити сотню речей, і якщо чесно, я майже не маю часу, щоб вести тебе в Камарго. Але погнали, чуваче. «Зачекай на мого приятеля Едді. Мейджор сміявся з нашої метушні. Він приїхав у Денвер розслаблено писати. Він ставився до Діна підкреслено шанобливо. Дін не звертав на це уваги. Мейджор говорив з Діном приблизно так. «Моріарті, що це я таке чую?» «Ніби ти спиш одразу з трьома дівчатами?» Дін почав гопокилиму й відповів. «О, так, так, так воно буває!» І дивився на свій годинник, поки Мейджор шморгав носом. Я відчував себе недоумком, поспішаючи кудись із Діном. Мейджор наполягав, що той недомок і придурок. Звичайно, він таким не був, і я якимось чином хотів це всім довести. Ми зустрілися з Едді. Дін і на нього не звертав уваги, і ми поїхали тролейбусом спекотного денверського дня у пошуках роботи. Я ненавидів саму лише думку про роботу. Еді, як завжди, говорив, не затинаючись. На базарі ми знайшли чоловіка, який вирішив узяти нас обох на роботу. Робота починалась о 4-й ранку і тривала до шостої вечора. Чоловік сказав Я люблю працевитих хлопців. «Тоді я саме для вас», – сказав Еді. А от я стосовно себе не був впевнений. «Просто не спатиму», – вирішив я. Навколо було безліч цікавих речей. Наступного ранку Едді з'явився на роботу. Я – ні. У мене було ліжко, і Мейджор купував харч у морозильну камеру, а я за це готував і мив посуд. Тим часом я захопився геть усім. Одного вечора в Раулінсів, була велика вечірка. Раулінсова мати поїхала в якусь подорож. Рей Раулінс обдзвонив усіх, кого знав, і запросив приходити звіски. Потім він пройшовся по дівчатах у своїй телефонній книжці. Він примусив мене розмовляти з ними більшість часу. З'явилась ціла купа дівчат. Я подзвонив Карло, щоб дізнатися, чим займається Дін. Той збирався прийти до Карло о третій ранку. Я приєднався до них після вечірки. Підвальна квартира Карло ташувалась біля церкви на Гранд Стріт у старому будинку під червоною черепицею. Треба було зайти в завулок, спуститись сходами, відчинити старі вологі двері та йти через якийсь льох, поки не опинишся біля його дощатих дверей. Кімната була, як у москальського святого. Ліжко, запалена свічка, кам'яні стіни, які аж тхнули вологою. І якась дивна ікона, яку Карло зробив сам. І він прочитав мені свої вірші. Один називався «Денверські селюки». Карло прокинувся вранці і почув вульгарних голубів, що сиділи на вулиці біля його келії.